Beraz, erlearen inguruko egun haundi orta setasunak diakin nahiangurekin ditugu main inguruan Michel Setuen, erlezaina, egunon zuri? Egunon. Eta Jean-Michel Antsordoki, hmm. bidarraiko, hau egunon zuri ere? Egunon. Egunon. Behaz, lehenik, bon, Erlearen egun hori antolatzaile zireztela bai bidarraiko egia, bai Erle Beltza, Euskal Erle Beltza elkartea. E, nok espikatzen aldigu behar bada zuen harteko ahimana nola sortu den eta ze mementotan? E, Gehtatu dena da, biek batian uh, ide, ideia bera ukandugu Erlearen eguna egiteko, uh, gu, gu larnia nasiaginen gure aldetik uh, itxasun. Erlea bat asuna eta eskorek lebeltzaren kontsak oriua, Eta udain jekin dugu, bidarain ideia bera ukan azutela, ugian uh, egiteko. Hala, orte hor, uh, akamanetan txartu gira, bidarainko eta deliberatu dugu, ara, iruek elgahikin mundatzea egun hori. Izbate, zer lebeltzea elkartea orkesten alda, ere noiztik, nor bilduak mm. zireztena? E, badu, laburte muntatu dugula... Eta elkateori, el eta je helburua da eskolegiko helebelza ezagutara ratia, eta alhalbaa salvatzea, zenta mementuan bokenkattsagian da. Kutsadura genetikoak uh, bat ditu, jasaiten ditu, berze, kanpotik sartu erle er, er, er batzuikin. Ta hor dion uh, informazioniat egiten dugu, aldutenek bedain agditen eskolegiko erle belzarekin. Lekuko erlea da beraz, zer du berezitasun bezala erle horrek? Horren uh, berezitasunada da, lekuko baldin egun argun jahia dela uh, erle soraiua eta. Uh, Erre lanian horrekin uh, lanian uh, akzea partikularski hauek jaio soberaik ez dutenek eh uh, eh gilepatak inititzen dena ez da albizik email chua dela hartako zumaitzu izitzen dira hojekin eta berzea hasabatsun nahi dituzte. bai egira lan bat egiten selekzioen mailan reversa nanboso malchastico eta hori hasia dugu uh, igualdeko agresainekin senta ek reversarekin egin dira bakarrik eta ekin hasia dugu selekzioen lan bat axterna uh, hasia dugu arai berzinengira aipatzeko uh, precheski uh, Gipuzkoak naskidu zuen aheman hori. Mm. Uh, doi doia, ala ere zonbat erleztain, hemen Ipar Euskal Egean, erlebeltza elkahtean, erlebeltzarekin el, ari ah, dena, erlebeltzaekin. Eh? Uh, erlebeltzarekin, bo, uh, hainit, pf, ez da isa egtia, gu, uh, gure bat asunian, beharitamak bat uh, lagungira, uh, gero hainitz badira bat eta bosten egtian tuztenak, eta zumaitzuk ez da gitezea jazadutenea. Ah, o, oh, gabe, oh, gabe, oh, gabe, gabe. erle <laughs> <laughs> <laughs> Ba, zenta dira, erle humiak biltzen duzenak arboretan edo bora, dira, dira, Bo, eta ekin nahi dira, eta horiek dira diremezarakoak. Haro es. eta bidar jaiko egia ere beraz erleari interesatu da. Nola zote, Jean-Michel Antzordoki? Beguk uh, komisio batetan, kontzailian haipatiaginin, behar dira uh, egun bat antolatu, gaiaz ginakin susen sh, uh, buruz joan, et le conseil de l'arrivée, c'est une formation privée de l'arrivée et de la formation privée Patrick Percy du Serre, qui a été travaillé par l'arrivée Eta aipatu dauku, uh, ahimenetan txartu daarekin, eta aipatu dauku, zenako ez erleari buruz egin egun bat, eta guk biziki enteresgahia atxeman dugu, eta hartako ahimenetan txartu gila erle beltza elkartearekin, egun hori ergarrekin anturatzeko, zenta bada haniz gai uh, erlearen inguruan uh, jendek ez dakiztenak, eta biziki enteresgahia da. Zun uh -huh. so, egian eman dezon erlezainak bat ira, frango? Uh, ez da biziki, eta ez da erleaiz, ez, ez da. Uh -huh. Eta zerg, uh, ara, adibidez kontxe iluan, eh, uh, inguruan eh, sigurda badela gauza hanit, badira izaiten alten beste uh, kabala edo uh, beste animale baten inguruan, zer gaitik ehlea ehleak baitu zerbait? Uh... Ebe bai, e, uh, fenik ez dut ehle mundu hori biziki ezagutzen, oaia ditut ikasten di ahan gauza ehlea buruz, baina negia da, lehen haure eh, ehle baziela basela ehian eh, kasiketxeguzi itan basen ehleak, orak ehle beltzazenez, ez dakitzen klasetakoa, baina ehleak ba egian eta puskat berba naikidian maininezake berban horurbaitiba berba, eglearekin bergiz lotzeko egian doola eta bada aniz ikasteko erjanten bezalale erle munduan eta AGK berba ikasiko dute zerbatzen eta UGG dikea da egun hori. Egiter hauen sartuko gira berantzago, behar bada, seinalatzen aldugu, uste dut zuen sedeetan dela urte guziz edo bederen hau ezta da ba, egun bakarra izanen, zuen arteko ahimanak segituko du geroan. Ba, gure nahi keria hori ditake, gero kursiko du, lehemizuko egon hori nola pahasten den, behiz maia emanen daukunez, behiz lotzeko, benen gure nahi keria eritaike, uh, handu zumezela, uh, egon hori urte guziz Uh, horrek berba heleari uh, buruze eman emaitu dinamiko bat. Mm -hmm. Michel zituenle uh, beltza elkartak bidahaiko egiarekin bakarrik ditu gemanak edo badituzu ere bestea. Uh... Ez ez uh, bidahaikin uh, ditugu bakarrik, eta horgatseman dugujan uh, ekipat uh, biziki motivaiaa eta dinamikoa, eta eh hain antolatzeko gestasun uh, guxiak ukan uh, ditugu, beraz uh, arrashongi pasatzen da mm -hmm. egitarauan sartuko gira hemendik uh, laster bau zabateginendu du tituluen tenure baita laster 8 dira euskari jartietan Erlearen eguna bidarrain alduden igandean, ujiaren emezorzian eta goizetik haratsalderat konferentziak, ez tabaidak antolatuak dira, deneri idekiak Erle Beltza Elkartea, bidarraiko egia elgarrekin eskuz esku, beraz egun antolatzeko, michel zetuen Erle Elkarteko kidea zira, iduretzen zaita, um, Hainitz zentratua um, dela zuen egun hori, gandeko egun hori um, eh, erjeleak ekartzen dituen onuren inguruan. Aito gano, osagariaren inguruan erjeleak ekartzen dituen onure tarata. Bai, euh, Deriberatiaginin, orte guziz, gehi bat azterzia eta ortean horrekin orrekin abiatu gira. Zerenda, astapenean, bitaldeik zandain, behi horikoak edo gukure aldetik, ideia beragin nuen, ez jende berekin. Baina, uh, apiterapia deitzen den hori buruz zerbait egitea bai. Gero ta geiago da hori, apiterapia. Bai, beti takien da gehiago badira horrekin hartatzen direnek. Bon, estia bisiki bisiki biliada, bon, ilekagaietan mainan estularen dako edo edo ospitaletan hasia dira biltzen ohai zaurien hartatzeko. Iduriz bon, efetu biziki hona egiten Justo, du. Justo, iduriz erraiten baituzu, ikerketak badirea, frogatzen dutenak erlearen edo eztiaren uh, um, abantaila. Ezti hartzearen eh, abantaila. Badira mendiku bat zuha zendirenak, eh, deia horrekin. batuzte protokoloak, uh, lekian zariak, uh, hartatzeko ez, ez, ez, eta eztiarekin. Ba. Ikerketak ba. frogatzen dute ba, ba, ba, behar. Frogatzen dute, bai? Bai. Eta, eta zu, Erle zeina baitzira, hogek uh, zaitu erakari, uh, osasunaren uh, inguruan ekartzen dituen uh, onura horiek, edo ez tia maitezen urako, Erlea maitezen urako? Uh, Erleak maiteen dituen, yeah. <laughs> yeah. eta gero poliki-poliki orkara jiten gira usteo Erleza ingusiak. eta gure, Erlea Moskina, editzugu baliatu guretako uh, ahalaz, eta hoaxen gira, bon, uh, Bon, Erlen erle moskinetan, hauniz bon, gauzaba direla, osa geinako, direnak. direna. dugu ha, estia, benan ez tabakarrik estia? Ez tabakarrik estia, bada lore hautsa, eh, polena, biziki hona uh, dena, bon, izan da akidurainako ibiltzen dena, uh, uh, prostatainako... Uh, uh, Pro Probiotiko naturala dela? Ba, Se dela. Zer gana Probiotiko gana uh, uh, idu nebozu biciali buruz ose hariaiburuze uh, onandela eta uh, defentsak uh, estimulatzen dituela uh -huh. partikularzki bai gero bada ere uh, propolisak bisiketa eguna da ba? zart dauri propolisak hori propolisa ehlek uh, biltzen dute ar arbolen uh, arbolitan eta hori uh, baliatzen dute zimenta gisa beren uh, beren denak denakorekin eh, tapatzen dituzte, siluak horrekin tapatzen dituzte eta batzuitan emandazen sabu bat zuitan, eh, edo şarksema da eglandzaren magnian ezpadu ez te ateratzenan horrekin estaltzen dute eta kontserbatzen da horren mailan eta ustaltzen. Eta hor, oartu oh, gira, horren antibiotikak eta antibiruzak bazirela. Eta hori, eh, aspaldi danik, eh, ibilia da azterzeko, egon eh, e mano lesionek bazuten, beren propoliza, beren e paketetan, hori berekin dintzen zuten txdoki zure garatzi zutzen ez begiz, euh, zuek baiizen nuuten azkenean aajemana patriz Perziidezer konferentzia eginen duen euh, bi adituetarik batekin nor da gizon hori susuxen. Be hori laborant laborantza, euh, laborantza begezitua egiten du, euh, kuste bordelealdean bizi da eta euh, erleazkuntzan eta erle inguruan euh, egiten du lana itz... Euh, Oiburuz. Ikerlaria da, Ikerlaria, edo laboraria bera ere. Laboraria, vera. ingenioja nikoste, Engeniar, eta okay. lanaiten du erliari buruz handean ikuste?tara e, e, batuko ua... dugu zuen uh, zela niiten dina. Uste biziki entregia den ijan e, dute asteko. Justukigitaragua e, e, begiratu uh, goizko behatzekkeeta er ditan hasiko da uh, Patr Percy Duzegekin konferentzia bat aipatzen al daguzu. Bai uh, Prriz Percy Dusekin be hasiko da konferentzia goizeko behatziketa erdietan horreka uh, aipatuko du tratamendua produktuen eragina uh, estiaren ekoizpena uh, eta at, atera bide diferentak. Mm -hmm. Ondotik ameketan Frederik Forzantzen min zaldia. Frederik Forzantz, Michel Berbazuka orkesten aldiguzu, subezala, itxasun, erle zaina baita. Bai, uh, Frederik Forzantz uh, laborariada, itxasun, eta uh, erleak egiten ditu uh, berze moskinen gainetik, eta uh, lehen le bizikotaik uh, izan zen, uh, erle zaindu nahi zuena eskualegian, eta uh, Talde bat muntatu ginin, konservatorio hori muntatzeko. Eta horren lehen da beraz. Horren eh? lehen da, eta beraz mintzatuko da, oktaz mintzatuko da, zendako behar den agrebelza du eskoalegian. Mm -hmm. Atxaldean, uh, biak eta erditan, berriz ere beste mintsaldi bat, Patriz Persidius errekin, Jean-Michel Antzordoki, Kofoinen? Cofoinen uh, eh, Koizkinen, uh, ekartzen duten ongi zaitea, eta osagarriare buruz, Kofoinaren haidea, haidean hartza uh, hartzea, burukominak eta hartza hartzeko uh, eskasia tretatzen dina, uh, propolis delakoa, egemedio, pesticidio, lore hautsa, allergikoko uh, eragina, propo, propio bitiko naturalak. Ara, ustean hain patutitugun gai horiak, uh, bai. eh, mm. ingurukoak. Hau jakere nahi dituzue implikatu? Haukak ere emplikatuko ditu, bada elkarte bat arpikultur deitzen dena, fropaxatzen du eh, erlearekin topaketak, Eguno soan erle zagutzeko guneak eta esti jastatzeak ere izanen dira eguno hortan. Eguno soan erakusketa, ekoizkin merkatuak, taloak, jateko edateko bai. animazionia izanen da. Egoartit arditan ardita, ere pulita izanen da hori, Errezainen zainen desfilea. Michel, nola desfilatuko duzu eh? erle zainek. sorpresa <risa> izanen da. Bai? Zorreza so, izanen da, buskat, uh, kusiko dugu, nola, nola pasatu eme, bon, uh, lahiki ezteko uh, desilio bat eginen dugu, eglesainek, er eta, ara nahi duten eglesaik musia egiten aldira, joktien balima dira entzuletan entzuletan, Errezainak, be, dira beren bestiarekin. Hala, be bestitzeko manera bere ziori, e? Hala, ure bestiarekin, eta desfile bat eginen dugu. Ta gehio izan eta izanen da, eta hori bon, musikarekin eginen dugu. Izan, okay. Izanen da musikare. Aipatzen, baitzen oen ostion e, goaldekoekin, ahimanak baditu zuela, dibideaz, gipuzkoako errezainekin, horiek errezainak errezainak errezainak dute. errezainak errezainak errezainak errezainak errezainak eta ekin uh, asigira zaxen erekian seleksione programa bat, zen eta biziki interesgaria da, baina ez da batez seleksionik egine izan, berzea agazen arabera. Hor di on, produktsioa nahi bauzu berzek baino apalaudu Erlebeltzak. Hor di on, uh, ekin asigira programat zaxen, eta programat da, eur, Europa guzian segitea dena Erlebeltzari buruz. Mm -hmm. Arrazen, Europa guzian, etxemaiten errebel zauri, bakotxa bere berezita asunekin, eta horiekin uh, asiagira uh, erreginak selekzionatzen, He egiten dute askuntza, guri kaxen, ditu, kaxen dituzte, guk uh, baxeatzen dugu, guk uh, hemen banatzen ditugu uh, gu, gure ahtian, eta gero uh, ze karakteronai dugun selekzionatu, hori aztakzen dugu eta neukzen dugu uh, erreginak bakotxa reintzat. Badalan, Badalan, ba Badalan, bada Elburua, egun ogen elburua Zer da, jendea informatzea Edo honok egiten hona Baitu, ez tia, etxiar ba? urzudut ere Bo, ba, behar dira gauzabatzu piskat Zautu, nahi bauzu Obeda hastapenian eglesa imatekin hastea puskat uh, launtzen deina Gero, bon, fite ba, ba, Fite, fite, kaste, fite, kaste Gero, elburia da uh, Bon, gu gehiu ahrebelzari buruz Zari gira, ahrebelzai zagotaraztea eta apikulturare erre eh, eh, eh, eta angoso erlesaintza eh, orokor kire eta irugarrena izan bon beste egum batera egitea Erleak gutitzen ari direla, erraita baita. Ba, hainik. ez da du daik, ikipitzen ari direla. Ba. E, Erlezainek badute geroa, bada etorkizuna, bada, salbatu behar da ez teori erraita eh, duzuna. Ba, salbatu eh. behar da, uh, zainta behar da profesionalak uh, ortaz bizi direna, ikipitzen ari direna betita gehiago. Eta, uh, bada, planu... Hemen ere, iparaldean ere, jenekan eh, ba, uzuen? Ba ba baden eta iraitsi falta da frantzia guzian, gusiana ja sa marmilatona e, izan direnik 35000 janak direlarik hori animaleko ez ezti falta da eta iz, izaiten alda hori eh e, produktua lantsen lantsenaldira berbersez eiten gainetik eman dezan laborranchat gainean arazo baita lei zaitea lantsen aldu Edo berze edo zein ofiziorekin, eh, ez, ez da laboraria izaiti abakarik, eh, ofi, ofizio hori egiteko, eta guai da siadira betita jende gehiago, ogoi oita amarek lekin, eh, ara berean eh, puskat ahainatzeko, eta hori argunt posible da. Horri buruz, haigira eh, ah, formakuntza eta nahi nuke planteatu uh, urteat iraunen digina, eh, senpere, senpereko lizeoan. Eta unxarazel duen urtean ideki behar lukena, uh, denne hori nako nahi dutenak, uh, kasi uh, of, eta ofizio hori, eta urte bat formakuntza egiten aldutenak. Dehitz, ari patzikoa ukeraukanen dugu, Orinera. beraz egiten bari ma da. Zan <laughs> Michalan Txorduki, zuri askin itza, zuri hergirat dennearen gomitazia beraz. Bistanda, uh, erran behar da e, egun hori deneridekia dira, uh, den de giner, hauher, uh, gazter, gazteak e hori izanen diaz, gaztek uh, antolatzen dute, puxkat parte hartze dute antolaketa hori hori atxikitzen dute uh, mai bat uh, talokin eta edariekin hori uh, salduko uh, tuzte beraz, uh, zenta erriak uh, uh, lokal bat uh, gazte hori indako, eta hori puxkat antolatzeko uh, diru maila uh, Obetzeko haidea egun antolatzen ere, eta eh, ongi etorriat dener behaz idekia izanen da, egun ori, xa uh, uste goztian, bidarraiko plazat, han uh, izanen gila, izanen jateko, edateko, eta erosteko, eta ikusteko, eta ikasteko. Guntza da, gomita zabaldua, mile eskerra bieri. No, mile eskerra, mi?